استعن بالله واستره واستعينه ونعوذ بك من شرور نفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فسبيله ومن يضلل هم الخاسرون اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ونبيه ورسوله والسفي من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد El poglavlja džume namazu. Džuma u arabskom jeziku može se kazati el džumah ili el džumuah. Da imamo na mimu sukun ili damu. A množina ove riječi džumuat ili džumea. Džumuat ili džumea. Nazvana je ovim imenom, došlo je to od blagola džemea, je džmeu, što znači sakupiti. Pa kažu nazvana je tim imenom zato što sakuplja šta ljude najedno. A drugi kažu nazvana je tim imenom džuma zato što sakuplja mnoge hajrate, mnoga dobra. Bilo jedno ili drugo, znači značenje da džuma nešto sakuplja. Kaže poslanik s.a.v. Hadisku, kada bježi vam tebaran i vrhu za ime, a šeha Albanik je dobrim, ko se god propisno abdesti, kako je naređeno, i iziđe iz svoje kuće i dođe da klanja džumu, potom sjedne Dok se ne završi namaz, bit mu iskupina do naredne džume. Bit mu iskupina do naredne džume. Pa je to velika odlika, znači džume namaza. I došlo je u sahihu kod je mama muslima od Ebu Horeire, da je poslanik Salosana me rekao najbolji dan u kome je sunce ikad, znači zasijalo, jeste petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je uveden u dženet i u njemu je izveden iz dženeta i neće nastupiti sudnji dan osim A u verziji kod mama Malika je Budavude Nesajje koja odgovara Buharinim ustavovim kriterijima stoji u ili petkom je oprošteno Ademu i u petkom je preselio i nema nijedne životinje a da se ne plaši petka od, kad, znači od, od Sabaha do zalaska sunca bojeći se da ne nastupi sudnji dan osim ljudi i džina. Znači, sva živa bića strahuju od ovoga dana, da ne nastupi u njemu sudnji dan, osim ljudi i džina, samo su oni sigurni. Znači, dođe petak i prolazi petak i to je kod njeli jednostavno. Kaže Kadija i ja, Jad da su ove stvari koje su spomenu u tome hadisu, nisu to sve odlike. Nisu šta sve? Odlike. Jer je ovdje rečeno da je Adem alaihissalam šta? Stvoren u petak, ili petkom. A da je uveden u džernet u petak i da je izveden iz džerneta u pitak, i da će sudnji dan nastupiti u Kaže, ovo nisu sve odlike, nego hadis pobrojava šta se je desilo u to vrijeme. Jer kažu, nije odlika to što je Adem ali islam izveden šta iz džerneta. I nije odlika to što će nastupiti sudnji je to odlika što će sudnji dan. Nije. Sudnji dan je teška stvar. in ne zelzele te saatiše i na Velika stvar. Pa je ovdje spomenuto da se čovjek pripremi, znači za ove stvari da čini dobra djela. Kaže ilnula Arabi, jel maliki? Ne. Ove sve stvari su odlika. Kod njega su sve ove stvari koje je spomenute odlika. Dobro. Kako je živ bio odlika da je što je Adem Ali Sram izveden iz dženneta? Kako je to odlika? Kaže, to je odlika. On je izveden iz dženneta, nije protiran iz dženneta. I nije mu džennet zabranjen. Jel u redu? Nego je, pro, nego je izišao iz dženneta da dođe na ovaj svijet, da dođu njegovi potomci, i da jedno vrijeme boravi ovdje i da se ponovo znači da se ponovo vrati znači obavit će svoju misiju ovdje na Dunjaluku uspostaviti potomstvo i nakon toga se ponovo šta vrati u žene pa kažu to je odlika pogledajte samo kaže njegovo potomstvo koje je došlo nakon njega znači na ovoj zemlji a što se tiče i, i, od ti potomaka je šta vjerovijesnici, vjerovijesnici poslanici naš poslanik je znači, tako zavisite poslanika koliko je bilo Hiljada ili i koliko je bilo postanika. Ovaj, to je sve znači potrebstvo koga? se Pa je on to smatra o čime? Odlikom koja je spomenuta. A što se tiče sudnjega dana, kaže sudnji dan je za ljude milost, za vjernike. Jer sudnji dan će nastupiti i brzo će proći i sudnji dan paravani paravan između čega? Dunjaluka i, i džerneta. Ne možeš u džernet osim preko sudnjeg dana moram da stupim cu njida kao što Omer pita ljudi kaže plašite se smrti kaže plašimo kaže znajte da ne možete uđeniti, dženet nego preko smrti mora prvo smrt pa onda dženet jeste u jednom sadisu navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna yawmal jum'ati sayyidu al da je petak poglavar svih dana da je petak poglavar svih dana tako bijejmo madže sa dobrim namazom prostac kako kaže šejh Albani a pri njega imam el Busiri poglavar dana je petak I došlo je u jednoj se verziji nauide da je poslanik sasam rekao el djumu atu hajju lufukara u'idul masakin kaže džuma je hajj fakira fukara a bayda miskina a mi smo spominali ranije razlika između čega M miskina i fakira Miskin je čovjek koji ima a nema dovoljno a fakir nema ništa on je znači bez ičega a ovaj hadis ovaj hadis nije vjerodostojan njega Bideži, ovaj imam ili podaj u svom usnedu, bidoži ga i njegov tekst je, da, je da, su, a, da su pilići ili kokoši, da su to, da je to sitna stoka ovoga ummeta, a da je džuma hađ miskina, a taj hadis je batel, neizpravno. Hadis, ne, znači ko nema čega da jede jagnjetinu, ima šta, piletinu. Ko ne može obaviti hađ, ima petak mjesto hadža Ali hadis batil, neispravan, znači kaže Ibn Heban la astalehu, znači nema uteminenja ovaj hadis. I navodi se jednom hadisu da je poslanik, sam rekao, a došao sam, ili prikazano mi je ogledalo na njemu crna tačka, a u drugoj predaji prikazano mi je ogledalo na njemu bijela tačka, pa sam mu pitao Džibrilu šta je ovo, rekao je, kaže, ogledalo je petak, a crna, odnosno bijela tačna tačka, shodno različitim nevajetima, Kaže, to je sahad pijetkom komu kome Allah prima dovu. A jedan vrijeme, govorit ćemo tome, u kome što je Allah, tebara htala, prima dovu. Što je spomenuta bijela tačka? Spomenuta je bijela u hadisu zato što je bijela boja najljepša boja. I uzvišenje Allah, te htala, najviše voli šta bijelu boju. Zato čovjek da oblači bijelu boju i da u nju, da se omotavaju, mrtvi musliman. A crna je spomenuta tako da ne bi Naci mogla li znači zato što je ona e, posebno izražena crna boja kada dođe na ugled znači posebno izražena pa ne bi se mogla uporediti sa svim drugim odnosno da čovjek ima nejasnoću da li je ovo ili ovo ne ta tačka gdje je, to je taj sahat i nema znači i nema drugoga za ovaj hadis kaže šejh Albani da je dobar kaže da ima dobar lanac prenosilaca, a ima Melhesi mi kaže da su njegovi prenosioci pouzdani i došla je u dva sahiha da je Bogoride da je postanik saßerdem rekao Mi smo, kaže, zadnji, ali smo prvi, osim što nam je, kaže, data knjiga, imamo, kaže, ima i ljudi koji imaju data knjiga prije nas, a mi smo dobili knjigu poslije njih, kaže, i ovo je bio njihov dan koji im je bio isto tako propisan, misli se na petak, pa se razišli oko njega, pa su se razišli, razišli oko tog dana, a nas je Allah uputio ka tom danu, i oni nas slijede u tome. A kaže židovi sutra, a kršćani preko sutra. Misli, na subotu i nedilju. Židovi su posebno vrijednuju subotu zato što je subotom počelo stvaranje. A kršćani nedilju zato što je nediljom završeno. Pa su koristili svoj razum. jedni i drugi. A muslimani su slijedili ono što im je uzvišeno i Allah te barak tada I kaže se, navodi se u nekim predajama, u nekim verzijama, da je Musa'u alai salam rečeno da svome narodu naredi znači da petak bude, da svetkuju petak, ako možemo tako ukazati, jel? Da da im to bude, znači, odabrani dan, pa su se raspravljali samo ali samo što nije subota, što nije ovaj, što nije, pa pa je rečeno dahum, ostavi, pusti. Rečeno im je, rečeno im je tako da zakuljuje kravu, pa se raspravljali tako. Inna Allahe, monu komentat bahubakar. Kalu te tahiduna hozova, znači se sa nama, kaže, smijavaš, znači se sa nama izigravaš po spoljašnjem značenju, po svemu sudeći da je i njima propisana džuma kao nama, da bude šta odabrani dan, pa su se raspravljali i ovaj, stoga nije, ome umetu nije ostano, nego je propisano, znači nije se raspravljala ovaj umet, pa je ostala, znači džuma njima, pa su dobili odlik u džume. I džuma je bila posebno odabran dan i u džahilijetu, a i on je najbolji dan u sedmici i razilaženje da li je bolja džuma ili dan refata. Pa ispravno kaza da je džuma najbolji dan u sedmici, a da je, je arefat najbolji dan u godini. S tim što ima raziloženje između arefata i čega? Kurban Bajrama. Jeste prvi dan Bajrama, ali kog Bajrama? Kurban Bajrama. Znači Kurban Bajrama. to je raziloženje znači, među islamskim učinjacima. Kaže še je Bohamid al-Gazali da je džuma bila propisana u mekanskom periodu prije hijjre. Šta, da je još u meki bila propisana ko džuma. Kaže im hađer postoji mogućnost da je Džuma bila a, propisana u Mekki, da je to znao putem objave, pa je potom to nije mogao znači, obaviti, osim nakon dolazka štavu u Medinu. Abdel ibn Khomejdi bilaži u svome tepsiru Dibru Sirina da je rekao, Mohamed ibn Sirin da je rekao, sakupili su se Medinjani prije nego što je poslanica osreme došao i prije nego što je objavljena džuma. Pa su kaže u židovi imaju jedan dan u kome se sastaju i i kršćani, Kaže, što im mi bi bismo imali jedan dan, u kome ćemo staviti, hvaliti, veličiti uzvišenog stvoritela te barake oteala. Pa su učinili da to bude pitak. Sastavili su se i pozvali Esada i Muzuraru, pa im je klanjao dva rekiata. Potom im je držao futku ili im je držao hutbu, pa klanjao dva rekiata. Pa su ga nazvali El Jumua, ona koja sabiri ljude. Pa im je zaklao ovcu, pa su ručali i večerali, znači od te ovci od tog mesa. Potom je uzvišenje Allah Tebarek tala objavio, ja i uhele dine amenu, i da nudijali salati mi ja umeli džumati, fesau ila zikrila. O vjednici, kada budete pozvani petkom, na namaz požurite da spominjete Allah. Pa je u ome, predaj u predaju ovoj šta dokaz da je, džuma bila znači prije čega? Prije dolaska poslanika, svala sveme, u medijinu. I došlo predaj ko dare kutnje od Ibna Abasa, kaže, dozvoljeno je, kaže, dozvoljeno je, poslaniku Saloseleme, dozvoljena mu se džuma prije Hidžrej. Ako kaže, dozvoljena mu je džuma prije Hidžrej. Ali je nije mogao obavljati u Meki, pa je napisao Musavu Ibnu Umejru, kada kaže, pređe sunce na drugu polovinu neba, kaže, ti sakupi ljude. Ti sakupi ljude i klanja im dva rekiata. Pa je to bila prva džuma. U Lema se da dakle razilazi da li je džuma namaz propisan u Meki ili je propisan još šta? tek nakon u Medini. I tu imamo mišljenje, dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Ovo je prvo koje smo spomenuli, da je Ebu Hamida el-Gazale je odabrova Ibnu Hajar el-Hejtemi ili el -el Ibnu Hajar el-Hejtemi poznati šafijski šta? Pravnik. Poznati šafijski pravnik. Jer uviju se kaže El-Hej-Semi, a to je pogrešan el hej Treba Ibnu Hajar el-Hejtemi. To je šafijski učenjak koji je umro u desetom stoljeću. On je, rahmehullahu ta'ala, protekfirio šehiho l-Islama ibn Taymi. To je, naravno, ovaj, neprihvatljivo, a Ibnu Hajar ostaje alim. Ostaje alim ummeta i neće, odbocit toga što je protekfirio šehiho l-Islama ibn Taymi, odbacit njegovo ilmi za nje koje ima, Bože sačuvaj. Nego to je bila sigurno greška sa njegove strane, rahmehullahu ta'ala, uagafaralehu. I to je miše odabro Al-Katiba Šerbini i odabro Gajšaukjani, Sujuti i druga ulamo kaže, imam ševkjani džuma je propisa je la poslani ikusala srme u meki prije hijdžre. I imam sujutije, ovaj propis ubrojao ili ajet u usurio džuma ja i u heledine amenu i danudijali su salati mi ja umil džumuati je taj ajet u ajete koji su došli nakon propisa. Tako, prvo došao šta? Propis, pa onda objavljen ko? Ajet. Prvo je došao propis Dje u. Neki potom je ajet objavljen u umet i je ait kodremmo obiodom Medine ait medinski a je propis bio kaže šta mekanski i to koristi hadis znači esad ibn Zurare koga sam spomenuo malo prije i hadis ibn Abasa šejh Albani kaže nisam ga gaovao naći, naći usunenu dare kutnija možda je kaže u nekoj drugoj njegovoj knjizi i kaže ako je ostatak lanca pravo ostatak ispravno da je dobar ali nema lanca znači nije nije, nije lanac poznat kaže Zuhri ibn Shihab ibn Shihabiz Zuhri Muhammed ibn Zuhri kaže, poslao je poslanik, sada sve musava i da da im klanja. I tražio je od poslanika sada sreba, pa je po mojem dozvolio. I ovaj hadis je slab. Znači, isto dokazuje njime, jeli, da je bila džuma prije čega? Prije Hidžre. Dokaže džum u islamskih učenjaka. Većina ne. Džuma je propisana tek u Medini nakon Hidžre. I to dokazuju čime? Pa eto. Ajet ovaj u Medinu i došla je džuma u Medinu. Ali dokazivanje ovim ajetom je malo isporno. Zato što je ajet objavljen, poslanic, osam, kada je došao u Medinu, klanjao je džum. Prije nego što je došao, petkom je ulazio, znači došao je ranije, došao je ponedjeljkom, pa je petkom ulazio i tu je znači stao i klanjao u mjestu i dubenu Salima, klanjao je džum. Ajet je objavljen kasnije, nije objavljen u isto vrijeme. Pa bi bilo sporno dokazivati čime? A eto, kako dokazuje i prva skupa, druga skupina većina, tako može i prva dokaziva da je to šta? Prvo došao propis, pa onda šta? A eto, ono što bi se moglo kazati jeste da je džuma bila kao namaz dobrovoljni ili dozvoljeni namaz u Meki. Pa je kada je došao poslanica u Medinu, onda je šta? Potvrđena na obaveza. I tako bismo spojili dva mišljenja. I to potvrđuje predaj Ibnu Abasa koji se kaže iz komnijosti, kaže uzinajno. Dozvoljeno je poslanik dozvolilo mu se u Medini šta da obavlja među pa je bilo dozvoljeno, a nije bilo šta. Obavezno nije mu naređeno i tako bi spojili dva mišljenja, znači da je to u Medini u Mekki bilo a, od, od stvari koje su bile pohvalne i dozvoljene, ali i poslanik sam, sam nije mogao čin zbog čega. Ljubok stanje hala komi se nalazi. Jer jednostavno znači ovaj uvijek se treba uzeti znači u obzir stanje u kome se čovjek nalazi. Pa Mekanski period nije kao Medinski. I to je što su mnogi danas ovaj a, koji pozivaju Lahu pobrkali ove ove stvari. Kod njega je nakon Medine uvijek medinski period, nije tako? Muslimeani se mogu naći u Mekanskom periodu. I mi danas kličimo više Mekanskom nego Medinskom periodu. Evo pogledajte danas Mustafa Mane. Ponavljam u Burmi. Šta bude strade? Ili u veću blizu Burme ova zemlja što što ih masakriraju i tako dalje. Ko je digao svoj glas? Svaki dan porodica muslimanske djece preseli umre ova je li, biva ubijena i tako dalje. Ko je taj ko digne glas? I mi u medinskom periodu na kakvom ima neko ko će zaštititi muslimana, interes muslimana. Ima neko da izđe kaže nemojte ljudi nema smisla. Pa što bliže mekanskom, pa kad je čovjek u mekanskom periodu ili nečemu, u nečemu što liči mekanski mekanskom periodu, e onda mora znači da znači, znači sebe postaviti. Kako će raditi? Kako radio poslanik sa osameme u tom periodu? dokuz višene Allah azu je na otvarimo znači da mogu javno pozivati ljude u islam i govoriti. Znači uh, fik hudawa dava, dava braćo nije samo da pozivaš, nego ima posebne imaju predmeti koji se koji se izučavaju to je fikhu dava, fik hudawa. Fik pozivanja ljudi. Jer pozivanje nije samo da pozoveš, nego način da pozoveš i da koris bude veća ušteda. Jeste. Pa poslanica usam nije o šta. Planjao znači a uh, nije planjo džume. Jer, braću, nije čovjek uvijek u mogućnosti da sprovede sve odjede. Ne džašija. Kaže, željost, mi bude imio u svome dijelu. Min hađu sunne. Kaže, kategorički, kaže, nije sudio po Koranu i po sunne. Jer, kaže, znao je da ljudi koji su oko njega ne bi to prihvatili. I ne bi stali uz njega. I napravio bi... Pro... I, i... Pa kada je umro poslanik, sa kaže, umro jedna jedan šta, dobri je lahom, hajdemo klanjamu. Pa, pa je poredao ljude, klanjamu šta? Če nazom. On je radio od vire što može. Ima nešto, ne možeš. Nisu tvoje mogućnosti. Ti radi koliko možeš. Allah treba te neće ima tvoje mogućnosti da ti moraš, znači, Allahu u vjeru zaširiti od istoka do zapada i da mora u, u tvoje vrijeme zasijeti barak islamana na najkajnjem na, na, na, na, na, na, na, na isku u krajnjem zapadu. Ti urad zaloviš što možeš, a kada vidiš da će zlo biti veći od, od štete, onda to ostav. I to je mnogima, znači, ovaj a, nije, nisu ove činjenice na umu. Nego radi, znači, udara glavom od zid, a, Nije razmišljao pri toga da je zid trči od glave. Pa mogli bismo znači pomiriti ova dva mišljenja da kažemo šta da je to bilo u neki slobodan izbor da je bio, a nakon toga da je potvrđen propisu, potvrđen propis nakon dolaska u Medinu. Kazas da dakle da je postanica osim Kaňao došao je u ponediljak. Znači u Medinu ili na domak Medine i nakon toga je u petak je krenuo prema Medini i zatekla ga je džuma u dolini koja se zove ranuna, i tu je klanjao, u mesečidu, jeli, Benusalima je klanjao džum, okupio muslimani, je klanjao džum. Dakle, uzvišen Allah, te Tevara Htala je odabrao džum, odlikovao na drugim danima. I on ima Tevara Htala pravo da odlikuje šta želi od dana i mjesta i osoba. Da odlikuje jedne ljude na drugima. A mi nemamo pravo da odlikujemo znači jedne dane na drugima, osim ako imamo argument. Pa ne možeš kazati ovaj dan je bolji od srijede je bolja od utorka. Ili četvrtak je bolji od od, od ponedjeljka. Nostruča. Nostručac se rekao da je bolji. Dakle znači, moraš imati dokaz da bi jedan dan znači odlikovao od na drugim danom. U tom su kontekstu znači za Lutale Oni kad odlikuju jednu osobu ili smatraju odlikovan, znači pretijeraju tome pa to dođe do stepena znači da je da je obožavaju. I uznišen Allaha Allah za uđele je odlikovao jedne dane na drugima da bi ljudi imali priliku da posebno išti hade u tim danima. Pa ćemo spomenuti neka vremena koja su odlikovane na drugima koja je spomenuo autor. Prvo je rekao dana refata, potom deset dana zunhidžeta, potom ramazan općenito, alejretul kadr posebno, po njene vrijednosti, šaban občenito je se šaban, jer je poslanih sa svema postio šta u mjesecu šabanu, puno je postio u mjesecu šta? Molim? Ali Muharram, mesec Muharram mu je postio puno. I kaže ovdje i 15. noć Šabana, to je autor spomenuo, ispravno je da 15. noć Šabana dajte obidati, da to nema osnovi. Da svi adijs koji sam odlazio o tome da su batili, su neispravni. Da ta noć nema, nikak, nema posebne odlike, niti da je odlikuješ dan prije toga postom, niti, poslije, niti ni tu noć posebno sa ibadetom nekakvim, pa ovo što je spomenuo autor, Rahimehullahu Teala, nije na mjestu jer nema, nema o tome ispravnog argumenta. Potom petak, Općenito je onaj sahatu pijetku posebno, potom dana šure, potom zadnji dio noći. To su neka vremena koja su odlikovana. Kao što odlikovano vrijeme između ezana i kameta. Zašto? Za dobu. Za dobu je odlikovano. I zato je svetem brač ko se drži argumenta i ko ne izlazi van argumenta. Znači, argument je došao u određenom kontekstu, za određenu stvar, i drži se toga i ne, znači, ne izlazi van tih okvira. Kaže se da je Jakub, a.s., kada je rekao Seufe esta u firu lekum rabbi, ja ću Allahu da vam oprosti, kada rekao svojim sinovima, kaže se u nekim tumačenjima da je odgodio taj oprost do sabaha, do prezoru, do predskozorije. Zato što je to posebno vrijeme, kada uzvišen Allah prima šta do i voli dom, pa je odgodio. A neki kažu da je odgodio, ovaj to, da to bude uoč petka. A neki kažu da je to odgodio, da to bude kada sastavi sve sinove svoje, kada svi sastav, sastane se sa na jedno mjesto, u, kao što je bilo, je u, nakon što je sastavio, kada su došli kod, kod Jusuf, ali je misiru, da je ta dovio, da kaže da dova bude za svi nji, u njih, u njihovom, znači, prisustvu, tako da bi njihova srca još više povezao, jer otac je taj koji je, znači, balans između koga. Iduje djece, između sinova. Nas često znači desite među djecom, ovaj muškom naročito, a naročito kad dodaju pitanje šta? Nasljedstvo. Nasljedstvo, kad dođe komeće... Njeva gornja, donja, bara, kakva dobra i tako dalje, placevi, urtovi, tu nastaju velaji problemi, pa je babo, znači tu balans, znači među njima, pa je odgodio dok je nije sastavio, znači u ome poglavlju autor je spomenuo osam hadisa, poglavlju čega, džume, spomenuo autor osam hadisa, ovi ovaj, su ovaj hadisa, znači već, oduži su svi, pa ćemo čao teala u našem narodnom društvu znači govoriti o ome hadisu znači o hadisu džume da znači smo počinjali je nećemo završiti hadisala jedno sada je Saidija pa ćemo i sada tanogom govoriti u našem narodnom društvu našem narodnom društvu